بسم الله الرحمن الرحيم وان بي يحيى وسد ابن حذير رضي الله تعالى عنه ددتا كنيدا ابو يحيى داد د دا بچيو عسوک د دکونیه ابو عیسام ذکر کئ اوسوک ابو عتیق ذکر کئ وسید ابن حذیف الانسواری او د اوس قبیله نه ده او د بنی اشهل قبیله نه ده دا ته اوس قبیله نه او د بني اشهل قبیله نه د دوالد دو حزير داد قبیلي او سردارو اپا زماني د جاهليت کې د تمام جنگونو قيادت بد بد پلاسو کېو د د اسلام او د مسلمانۍ واقعي دا ده چه بیا د ده عقبی نفس مصحب ابن عمر رضی اللہنهو د اسلام د شاعت په بنیاد مدینی منوری تراغیر ناغی ده اساد ابن زرار رضی اللہنهو پا زیکی دیره شو یوزل مصحب ابن عمر رضی اللہنهو پا باخ کی تعلیم ورکولو او صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سید ابن حذیر تو مصعب د تعلیم ورقول و نہ منکا صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نو تل ادا په خپل نه زواغستا د غباخت وردن نشو بلکه د دې د تا حال او کتو نو اسد ابن زوراره رضی الله نو مصعب رضی الله نو توې د قوم سردار مونګ سره را روان به انن به انشاء الله د مسلمان کو او سید رضی الله نو مصعب رضی الله نو توې ویته زموږه قوم بي وکف جوړه دلتا نزاع هغه ته ته خوارا شې مون خبره واور را او د قران یوشو آیاتونه ورته وی نو دې مسلمان شو دې د بدر پر شرکت کې د مبارک اختلاف دې باقي پټول غزوات کې د الله د حبیب سره د شریفو او د حنین پر جنگ کې د اوس قبېلی جندا د اوسه د ابن حذير رضی الله عنه پلاسکې و او د بیت المقدس د فتح د پاره پښپاړه سم هجری کې د عمر رضی الله انو سره د مدینه شام ته لاړو د صفه خبرې کولی دیو جن حضرت عمر رضی الله انو بده ډیر خو کوله اذ الله حبيب و مليو نعمر رجل سید ابن حذير دا ډیر خسرلې دا په صحابو کې د غره خلقونه او د دو دین علماي کرامو ذکر کړي دي اتلس احاديث منقول دي د مدینه منوره کې وفات ده او حضرت امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه دو دوی جنازه کړې او ډېر خو غوازمو قران شبې لستو نو دی په بکی کې دفن ده او د قرض او په عمر رضی الله عنه وصیت کړو جنازېم پیې کړې عمر رضی الله عنه او کټ کې موږ چت کرے. او د وصیت کړه عمر رضی الله عنه جما دا قرضه بخلاصه اغه وخت کې په سلور زر دیناره قرضو لبس د دک باغو با باغ سلور کاله مي وي کې او د دوی قرضه په خلاص کړه شوا ان رجلا من الان سوار یو شریدان سوار و نو قالوي یا رسول الله اذا الله رسول لا تستعمل تستعملني ما عامل نه جوړه کما استعملت فلانا و فلانا لك فلاني نه دی عامل جوړ کړي و بعض وي دا دا صحابي پخپلو غزان غايبي صاف کړي ما نه عامل نه جوړه لکه نور نه جوړه فَقَالَ ذَٰلِكَ حَبِيبٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرًا زردچ میلاو بشی زمانه پس د اثرتن سره خلق بو پيوشي ځان غورکاي خپل بو غورکاي او نور خلق بهرون کاي فَصْبِرُوا وَصَبْرُكَ حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ جما سر ملاو شئی په اوس د کوسربانی صبر پای متفقن علیه و اسید ابنی و اسید بزم الهمزه و حزیر به عین محمله ح محمله ذ او مذمومه ذ او زواد مجمد مفتوحه والله اعلم اذا الله حبيب دي عامل ذکر کو شو یری د چشن ده په باور هغه کی وا کی شي وان ابي ابراهيم عبد الله ابن ابي يوفا رضي الله عنهما د دې ذکر مخک نه د تیر شوه اگر ادی کہ پیغمبر علیہ السلام داوی کو حکمران دے طرف نس زیادتی کی نو صبر کوا او دا اللہ دا حبیب یو خل نصیت دے ویت دا حکمران د حکوکو پہ مالی مخوا مکمل اطاعت کو پنی کو کارونو کی گناہ کے خودیش چھا پنہ او کستا حق نه زایا کوي نو د هلم او صبر نکار والا ادا صبر به تر مرغ پوری کې تر دی چما سرا تر دی چما سرا په هاوس د کوثر باندې میلاو شی حبیب راهم عبد ابن او فارغ رضی الله عنهما غورۃ عبد الله ابن ابی اوفا نوم دا عبد الله کنیتو اینومی یا عبد دے یا القمره کنیت یا ابو معاويه ابن ابی اوفا دا الصلح هدیبی نمق کی مسلمان شه او دی وی کدا الله ز حبیب سره مرګره ازو خیبر کې مو پاک سر او غزواتو کې د شرکت کړي ا مدینہ کې و شهيدو کلچ کوفاباده شنو التلالو ا دې علي رضی الله تعالی عنه د مرګرونو د دی والد ابو ابوفاتته د الله حب دعا کړی وه عدې د بنی اوومو د دوره پور رژون دی دا اخیرې صاحبدې چې پهکوف کې انې قال شوي او فات شو دی د دې دا های پچن میں تررسسی تقریبان پچن میں پوری حدیث ددنศรี منقولی دا خیرنے دي چوفات شوه دادہ صاحب ود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کوفہ کې اده چوفات کې دور نو نظر ختم شوه او دا ګورا عبد الله ابن ابي یوفا عبد الله ابو یوفا دوارا صحابه کرام دی هو او ابوه صحابیان و ای رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په باز رزود دی یا کہ لقی فی العدوا چغی کید دشمن سره ملا او شیو انتظر انتظار کو حتای ما لۃ الشمسو نواردا سمائلشو شو قام فیهم نودردو پا صحابه اکرامو کیم فقال بی فرمالی آئیوها الناس وی خلقو لا تتمنو تمنامکو ای لقاء العدوی دملا قاد دشمن ایوها الناس لا تتمنو تمنامکو ای لقاء العدوی دملا قاد دشمن وس الل اللهله افته او دا الله نه د افیت سوال کوي فدا لقيې تووه او کله چې دشمنه او کافر سره میلا او شف بیرونو صبر کوي له موپه شيل جننتتهبي شکه جننت تحت لا لوف لانددي د سوو د تورو دی د کوي د میدو د خپو بدل تموی جنت غوره د جهاد د ترود دا سوری دلان نه نه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الرسول دا دعا او قال الله هو منزل الكتاب الا شت نازل ان کتابونه ومجري الصحاب روان اون खे د وریاځوی وهازم الاحزاب شکاسور كونخه لخر اوتا ايه حزم هو شکاسور کی دیتا ون سورنا لهیم او زمونغا مدد تو کی دی مقابله کی ايه حدیث کی وئی د دشمن د ملاقات تمنا مکا کلکه میلا شي نو بیا ثابت قد موسیګ میلا شو نو بیا صبر کوي او د الله نامده ته نو سرت غواړی الله له نامنو اذا لقیتم فن میلاوشي د ډلی د کافرو سره ف دقلکشي ووضع کور الله هكثير اللهله کوم او الله یا دو ډې ډردي د پارشتا چې تاسو کامیاب ش ال ډ ډ یا چې کامیاب شدل الله ح بسبر تر چې وربهماللهې شم نور بمایل شو و ییدی د پاره جنگ رست کول چې واخ یخ شي او د اصلې پور ته کول لسان شي یا انتظار به کولو چې د مدد هواګان راوالوږي د مدد هواګان راوالوږي ابیا به jihad shuru ko dagha dua bad Allah Habib farmayla Hadi hadith ki dam ni chugra pa waqt shakhto ki da Allah Habib dua ga nikri Allahum munzil al kitab wa mujri ashab wa haz bil azab ehzimhum wan surna alayhim daita shikaswar ke zamunga madad aw متفق علیه وباللہ التوفیق او پاللا با <باني> نی توفیق ور کولنی د نیکو کارونو د نیکو عملونو یبل باب نبیه ان شاء الله علیه صلی الله